Головна героїня блукала десь на околиці Парижа і натрапила на книгарню, де стоїть цілий стос її книжок. Крім того, в цьому романі згадується ще один амулет Паскаля – текст у старому щоденнику неназваного старшого друга Хелени. Записаний колись дослівно за його викладачем математики текст – що складався з уривчастих незрозумілих слів, але попри це мав містичну дію. Коли я читав у незрозумілі уривчасті слова, вона почала так дихати, що я злякався, аби вона знову не знепритомніла. Про що йдеться в ньому, в двадцяти не розкривається, а проте з нього можна зрозуміти дві речі. По-перше, йдеться про того самого Блеза Паскаля, фізика, математика і філософа, що жив у XVII столітті. По-друге, він покликаний по-новому розкрити присутність Бога в світобудові і доконечну необхідність цієї присутності. Тепер, коли амулет Паскаля написано Ірину Роздавудько для замість Елени і видано книжкою цілком реальною, а не описаною в іншій книжці. Не надто схоже, щоб саме цей старий щоденник став відправною точкою нового твору. Не надто схоже, а проте все ж історія починається саме звідси. Якщо спробувати показати зв'язок між 20-ма та амулетом Паскаля за допомогою образу, то найбільш доречним буде порівняння із двома поїздами, що вирушають у дорогу з одного вокзалу та в одному напрямку, але до різних міст. Більший або менший відтинок дороги вони подолають по одній і тій самій лінії, аж на який небудь непримітні станції їхні колі розійдуться. Якщо ще більше заглибитися в це порівняння, то вийде, що вся ця уявна залізнична інфраструктура, уявна, бо самої Ірена Роздобутька ні в одному, ні в іншому романі нема згадок про залізницю. Герої мандрують літаком, автомобілем, автобусом, навіть таким суто пострадянським транспортом, як маршрутка, але жодного разу на поїзді, вагони, локомотиви, рейки, насип, семафори та інше, не що інше, як література. Обидва твори і 12 і амулет Паскаля наповнені літературою по самій Вінця. Справжня глибинна тема роману, а також їхня проблематика це література велика та всеохотна. Якщо ще раз повернутися до нашого уявного образу, нашої віртуальної залізниці, то 12-ті вирушає досліджувати стосунки автора із своїми читачами, слухачами. А Амулет Паскаля відправився до іншої частини країни письменницьких роздумів. Взаємостосунків автора та створених ним героїв. Як і в 12 й в Амулеті Паскаля література і не збирається бути запечатаною в паперові сторінки. Власне, в творах Ірена Роздобудько виникає ілюзія того, що Мовлене слово, різноманітні оповіді, ідеологи, навіть монологи героїні-оповідачки рішуче набуває переваги над словом писаним, старим щоденником, виданою книжкою, зеленим блокнотом, листами до невідомих дітей. Писане виглядає, не би, невеликими острівцями в океані промовленого. Слова розпросторюються в таких незвичних приміщеннях, як кабінет психоспікера у лікарні для душевних хворих, 12. Будинок загадкового месь'я Паскаля в загадковому альпійському містечку, чи не менш загадкова кав'ярня через дорогу, амулет Паскаля, а ще в найрізноманітніших ландшафтах. В амулеті Паскаля є ландшафти двох видів – місця спогади і те, що можна було б назвати адаптованими місцями. Із місцями, що постоїть зі спогадів як головної героїні, такі, наприклад, заповіді «Нікола» чи із зеленого блокнота вплив щоденника страченої Марії Матіос, більш-менш зрозуміло. Це цілком реальні краєвиди, від вкритої родим пилом металургійного заводу землі до гробу Господнього в Єрусалимі, тільки зміщені в минуле і занурені в різноманітні емоції від благоговіння і радості до суму і роздратування. Коли ж заходить мова про будинок Місія Паскаля, містечко в Альпійських горах чи засніжені вершини, то на перший погляд видається, що це і є справжня, теперішня реальність головної героїні. Проте чимало незначних на перший погляд деталей та несподівані повороти сюжету розривають складнішу природу цього ландшафту. Невідступно супроводжує відчуття, що і сам Сія Паскаль, і його будинок, і селище, і товариство, що збирається в нього на гру, жеребкування зовсім не є такими, як описано в творі, що насправді, вони всі не були такої форми вигляду або зовнішності лише для того, щоб мати можливість вступити в розмову з героїною-оповідачкою. Справді, нелегко було б пані Голці вести діалог з паном Блезом Паскалем. Є підстави вважати, що це такий він, персонаж, що маячить десь на далеких-далеких обріях 12, просто уявляючи його в думках, чи навіть перечитуючи якусь з написаних ним книжок. Тому він і постає перед нею в образі дивикуватого, але неймовірно прозірливого господаря великого заможного будинку, куди вона приїхала працювати, не би, хатньою робітницею. Це можна назвати адаптацією. Таким собі пристосуванням Мсія Паскаля до способу пані Голки сприймати світ для того, щоб діалог між ними все-таки відбувся. Так, те, що відбувається у Мсія Паскаля вдома і у невеликому містечку, де він живе, видається, пані Голці і читачеві, надзвичайно дивним. Проте насправді те все ще більш дивне і ще більш незбагненне. Автор цих рядків, зокрема, схильний думати, що насправді всі Паскаль спілкується з дітьми, про яких мова йтиме в останній частині Амулита Паскаля не вдаючись до послуг пошти чи інтернету. А діти насправді отримують такі послання зовсім в інший спосіб. А купи листів паперових та електронних було витворено виключно для того, щоб залучити пані Голку до написання відповідей на них. Адже не думаю, що вони б упорилися тим більше без підготовки з надсиланням думок, чи, скажімо, чуттєвих імпульсів, чи актуалізацією спогадів. Тут саме час перегадати гру, якою розважалося вечорами зовні нудне товариство в домі всія Паскаля. Навіть не саму гру, а те загадкове словосполучення «морфогенний резонанс».